Així, sí, amb el puny en l'aire, hem començat per yeah. aquesta segona hora al Kali Metal. Amb, amb la gran. Amb la gran Doro. I tant. Un altre clàssic que no abandona el món de la música. No. Ella segueix allà donant canya. Aquesta dona tindrà 70 anys i seguirà a l'escenari. Eh, que loca. Clar <laughs> Clar que, que sí, home. Doncs per què hem posat Doro? Doncs per dos motius. El primer és perquè acaba d'editar el dotzer àlbum de la seva carrera en solitari, després de deixar Warlock l'any 87 que porta per títol precisament Raise Your Fist. A aixeca el teu puny, fes-lo gran, que el vegi tot Cristo. I l'altre perquè el proper 25 de novembre uh -huh. la vocalista torna a Barcelona per actuar a la sala Razmatat 2. S'obrien les portes a 2 quarts de vuit de la tarda i els preus van dels 25 euros les entrades anticipades a 32 a taquilla. déu nhi -do. Però és sí. d'oro, és d'oro. És d'oro. Per tant, aquí res a discutir. Per donar el tret de sortida sortir d aquesta segona hora, com hem dit, hem començat amb el tema Cobra, aquest nou treball, i porta per títol Raise Your Feast in the air". Continuem amb Sil·losis, una banda de Dead i Trash Metal formada l'any 2000 a la loca localitat britànica de Reading. Allà llegeixen molt, a Reading. Eh que sí. uh, jo sé, jo ho sé, jo ho sé que doncs, allà. Sí, sí, molt, molt Doncs van començar quan els seus membres Encara eren uns adolescents d'institut Que volien llegir? tocar heavy metal ja Ells està. volien tocar heavy metal I mira, allà estan Després de canvis de membres en la formació D'alguns concerts i de l'edició D'un EP a través d'un petit segell discogràfic L'any 2007 Fitxen per Nuclear Blast Per editar el seu disc debut Al Conclusion of an Age Només un anyet després o sigui, no està mal, no? No. Són uns xavalins d'institut, volen tocar heavy, fan un EP i nuclear. Pim-pam. I un any després, disc a la venda amb nuclear. Fantàstic. Doncs, uh, havent compartit escenari amb gent tan diversa com Dragon Force, Asylum Dying of Fear Factory, el passat 8 d'octubre va veure la llum al tercer disc de la banda, al Monolith, on es troben temes com aquest, What Dwells Within. what dwells within del Silosis, des del Monolith. Déu-n'hi-do eh, que hagin compartit l'escenari amb Dragonforce, les Highlight Dying i Fear Factory. Sí, bandes <laughs> molt, molt iguals. Eh? Sí, tothom... sí. És que aquí tothom fa el mateix. Eh? <laughs> sí. Déu-n'hi-go, déu nhi déu Enguany, a part de que hi ha moltes bandes clàssiques que no es volen retirar, també hi ha moltes bandes que estan celebrant aniversaris. I una és el que passa quan una banda porta molts anys, que celebra aniversaris. Que celebren coses, no? Sí. sí. Ja, ja ho té, això, ja ho té. <laughs> Doncs una d'elles és la banda americana de Hard Rock, i Heavy i Glam Metal, Wasp. Es van formar al 82 i actualment es troben immersos en la seva gira de celebració dels seus 30 anys. Doncs aquesta gira passarà el proper 13 de novembre per la sala Razmataz 2, amb les entrades al mateix preu que Doro, 25 euros les anticipades i 32 a taquilla. El concert, segons hem pogut veure, es dividir en tres parts. En la primera es podran escoltar temes dels quatre primers àlbums de la banda, per donar pas a una versió reduïda del disc Crimson Idol i acabar el concert amb temes més nous. Tot un repàs a la història de la banda concentrat en unes hores. Home, hora, hora un mitja, concert de 30 hores. aniversari Ha de repassar una mica tot Ha de, ha de tocar tots els pals Com que ja hem fet el clàssic Escoltarem un tema més nou Ens vale. anem al darrer treball Babylon, editat el 2009 Per tant, ja aniria sent hora de fer temes nous A no ser que estiguem pensant en la retirada Cosa que no han dit Anem a escoltar el tema que porta per títol Thunder Red Aquí el Thunder Red dels Wasps, que com dèiem, eh, 13 de novembre a Sala Razmataz 2, gira dels 30 anys de la banda. I com tot bon concert, els americans no actuaran sols. Durant la seva gira de 5 concerts per la península, han escollit bandes locals per obrir els seus shows. Pel concert de Barcelona han escollit els Trashers de Greción, amb qui vam tenir l'ocasió de parlar una estoneta el passat 21 de setembre, després de la seva participació al festival Heavy Atom. Feia temps que els volíem entrevistar, però mai s'havien alineat els astres. Què sí, va, què sí, va. Mai, no, no hi havia amb, hagut manera. Ens trobàvem amb els membres al, al DB Mas de Marina, i parlàvem, i estàvem estona xerrant. Sí, hem de fer una entrevista, tot, a veure quan mai. ens trobem, i no hi havia manera. Però aquest dia els hem poder enganxar i els hem poder entrevistar. De moment anem a escoltar el tema cobra el seu segon disc, el Biocracy, el tema es diu False Flags, i després a veure què ens expliquen. amb els membres de la banda Agression, a la que volem conèixer una mica més, i és per això que, primer de tot, us demanarem que us presenteu vosaltres mateixos. Bueno, jo soc los eh, carrega el guitarrista. Jo soc José, el batería. Jo soc en Paul, el cantant i guitarrista. I Carlos Elbajo. Per qui no us conegui encara, cosa estranya, en expliqueu-nos breument la història de la banda. Vol, vol, per favor. Bueno, doncs, Agression va començar el, el 2005, a finals del 2005, eh, vam treure la nostra primera demo a, a finals, no de, principis del 2008. Eh, va ser un, un mini CD de 6 discos, això ens va donar una possibilitat de firmar contracte discogràfic amb, amb Xtreme Music per dos eh, discos. El primer va sortir el 2009, al setembre, eh, Mo Spirit i el segon disc, Balliocrací, eh, que ha sortit aquest any, el 2012. Per què vau triar Gression, com a nom per la banda? Bueno, primero... Íbamos ponernos la oreja de Van Gogh, però pero es que ja estava pillado, tio. <laughs> No, tot havia escrit un va, pues, agresión, tío, una sèrie de nombres i tal i y... pues venga, tío. No, va, d'acord, no, cosa part, no, fos pues, tenir la idea de fer música agressiva, no, perquè és una època que aquest jove està en fada malmón, pues volíem reflexionar això amb, amb la música i evidentment el nom tenia també, que reflexionar d'alguna manera. Ah, oye, te s'ha aquí nomenant. Qui és el ritme de treball de la banda? Qui s'encarrega de les composicions, de les lletres i quines són les vostres influències principals? Um, ha canviat una mica la, la dinàmica de composar i tal, els últims, els últims anys. Al principi, amb la primera magueta, el primer disc, potser portava jo més el pes de composició, eh, i la lletra doncs la fèiem amb, amb, amb, amb l'Òscar, amb, amb el Reca. I eh, a poc a poc, amb, amb l'entrada d'en de, de, de José i el, i el Carlos també va canviar això, eh, són dos músics amb, amb molta experiència, amb un gran nivell, i llavors eh, vam permetre obrir portes, obrir fronteres, i en aquest cas ens han aportat molt i han tingut molt més pes també a nivell de, de composició, a nivell de treball, a nivell de eh, donar-li una altra volada, una altra, altra rum a, a la nostra música. Y ya que hemos hablado del Carlos y jose el José, les preguntaremos a ellos qué us va a intentar y aconseguir entrar a Grecio. Pues en mi caso, que me gustaba la música que hacían y, tal, y dije, pues venga, vamos para allá. Total, ensayábamos además en el mismo edificio de locales y me enteré que se quedaban sin batería. Bajé la planta, les llamé, oye, ¿estáis buscando baterías Sí. Tenía ya el disco, ya me lo había escuchado, quedamos a hacer la prueba y me quedé. Y bueno, ya llegué, intenté aportar un poco lo que lo que yo suelo hacer, que me como el micro. <laughs> intentar aportar un poco y tal y en el caso de Carlos lo mismo, tío, aportar nuestras influencias y ya está. Bueno, yo toqué con Aggression la primera vez, con otro grupo, tocamos compartimos escenario con eh, un proyecto mío eh personal, 3000s y luego al cabo del año pues eh, los el grupo 3000s tenía de Italia y yo tenía los, los integrantes en Italia eh y sí, agresión por por internet que buscaban en el MySpace y tal por casualidad que buscaban bajista y que como me había gustado el, ese, ese concierto que dieron pues eh, llamé y al final que ve sí, se quedó el hijo puta ya es vamos una, una familia feliz pobre sí. pero feliz <risa> Al 2008 i ser molt joves eh, vau debutar, com deies, amb el mini-CD Thrashing Your Brain, amb el que vau aconseguir molt bones crítiques. Com s'agafa una banda, amb aquesta edat i amb, i amb la curta trajectòria, totes aquestes crítiques? Doncs s'ha de tractar sempre amb, amb cura, perquè un grup eh, jove, que realment està començant, que no tenen molta experiència en el món de la música o pràcticament tan poca, s'ha de controlar molt el fet de rebre bones crítiques, que el concert et vingui la gent, no s'ha de pujar mai al cap i en aquest sentit doncs, hem estat sempre molt, molt conscienciats en aquest, en aquest nivell. És veritat que la, la primera va rebre molt bones, molt bones crítiques, va donar doncs, pas a poder tenir un contracte discogràfic, però sempre tenint els peus a, a terra, que és on, on s'han de tenir. I un any després editeu el primer Llarga Durada, el Mo MoSpirit. Què ens expliquen els temes de l'àlbum? Bueno, Mo Spirit eh, suposo que reflexa pues, l'època que estàvem passant, no? Érem joves, bé, bueno, molt joves, diria jo. Era l'època que començàvem a sortir una mica, que tenia una mica més de descontrol i que descobríem que certes coses del món pues, no ens agradàvem i llavors pues, mesclàvem una mica doncs, la influència de la ràbia, del carrer... De... Bueno, ja havia començat la crisi directament. Saps? Jo, per exemple, em vaig quedar sense feina molt ràpid, tot i que era jove. Però bueno, vam intentar mesclar-ho i fer un disc de ràbia, que sí que una mica divertit, també, no? per poder oblidar els problemes. Ara, bueno, això m'ho explica, La història ha canviat, hem crescut, hem viscut moltíssimes coses. L'experiència del, del primer disc va ser molt gran, perquè vam aprendre moltes coses, vam fer molts concerts, vam parlar amb molta gent... Bueno, vam conèixer una mica com, com anava el món millor de la música, un poc més. Bueno, de fet, ja, ja veu conèixer molta gent abans, perquè hem de dir que la portada del mateix és d'Ed Rebka, un il·lustrador americà que ha treballat amb gent com Megadeto Venom. Com surt la possibilitat de que us il·lustri? Uh... Això, en veritat, vull dir, tampoc té, té tant d'amèix. Simplement eh, volíem nosaltres una portada i el, el, bueno, el que teníem al contracte, Extreme Music, el De Roten ens va aconsellar, diguéssim, aquesta persona i pues, tan fàcil com enviar-li un mail, escolta, volem fer una portada... Eh, ¿Cuánto me va costar? També, saps? I sí, vull dir, és, és molt normal. que qualsevol... També els guai, que són espanyols, tenen portada d'Ed de, de Rebka, que també és, és molt guay, però vull dir que això ho pot fer, vull dir, no, no té cap mèrit essencial, al almenys per a mi, important. Però com a mínim veu ser la primera banda nacional en, en comptar amb els seus serveis. Sí, bueno, mira, eh, també clar, no sé, va sortir i ja està, tio, no ho sé, poc més. Aquest disc podríem dir que va revolucionar el fraix nacional i us va permetre sortir de Catalunya i fer una extensa gira per tota la península. Com recorreu aquella època? Home, és, és un, jo recordo, la recordo amb, amb, amb bastant de carinyo. Una època doncs, que comentes això, no? vam treure disc, que disc, va ser un disc que es va tornar en un moment oportú, un disc amb un, un estil oportú, un moment en què el trage estava començant a, a tornar i bé d'això vam... Vam poder fer concerts per tota, per tota Espanya, vam rebre eh, molt, de, molt de suport i, i és una mica, no sé si a terme de la revolució del <laughs> Dat però sí que és veritat que va ser un disc això que estava al moment i el lloc oportú. El 6 d'aquest 2012 heu editat Biocracy. D'on surt el nom del disc i, i què hi podem trobar en els seus temes? Eh, Biocracy és una mezcla de dos palabras, de violence y democracy, de violencia i democracia. Y bueno, sale de que estamos hartos con el mundo, personalmente. I jo en mi caso, ja quería dar otro enfoque al Thrap, porque yo estaba harto del rollo este de zombis, tetas y residuos nucleares que tanto se lleva en el thrash, yo estaba ya harto y dije, tío, tenemos que dar un enfoque más serio, ¿no? Ya somos adultos, tenemos pelillos los huevos y eso, o sea, tenemos que hacer algo un poquito más serio, más de decir, oye, que estamos aquí, somos agresión, que no hacemos sevillanas, que hacemos thrash, también hubo lo que llaman un cambio de estilo, que tampoco creo yo que sea un cambio de estilo, sino más bien una evolución, y nos orientamos más hacia los compases compuestos, las amalgamas, todo ese rollo, dejando la careta facilona esta y, y guay tiruriru del, del thrash. I per aquest disc torneu a treballar amb especialistes internacionals com l'il·lustrador Eiran Cantor i amb Jens Broggen, eh, qui ha produït i mesclat discos de Mon Amar d'Opet, eh, fent la masterització del disc als Fascination Street Studios de, de Suècia. Com sorgeix tota aquesta col·laboració? Exactament igual que en el cas de Ted Rep, que eh, enviant me i dir, escolta, em costarà això? Doncs X, eh, apokinant, posant els calés i, i ja està. El que tiene padrino se bautiza, ¿no? ¿eh? Es, es llegar a dir toma, tant un poco, venga. No, no hay más misterio. A cop de mail, a cop de mail, a internet va ràpid, avui en día. I per qui no us hagi vist mai en directe, què oferiu damunt de l'escenari? Jo crec que, que principalment, eh, passió, pel que, pel que fem compromís, sobretot amb el, amb el so, amb l'execució, el que fem les cançs no són no fàcils, les coses com, com són, eh, requereixen també una preparació, una, uns assajos, hores i hores i hores setmanals, treballar, treballar, treballar i en aquest sentit molt de compromís eh, el fet de quan, quan ho portem en directe, intentar ser molt, molt molt fidels a, al disc. És, és difícil, però en aquest sentit ens hem de sacrificar molt més potser, altres, que pottxem altres que altres bandes i cuidar molt el so i a vegades això doncs, comporta eh, no poder cuidar tant altres, altres coses. I en aquest sentit eh, a nivell a nivell d'interpretació eh, és, és el, nostre, el nostre punt principal. Y con tantos concertos a las esquinas, ¿alguna cosa divertida o curiosa os habrá pasado? ¿Nos en podeu explicar alguna? Siempre, siempre. Hombre, hay anecdotas curiosas eh, también. José, cuéntanos una, va. Yo que sé, que os cuente una, que os cuente una. Hombre, hubo una, pero que le, le, lejos de graciosa, la verdad es que fue bastante conmovedora. Fue en Mallorca oh. y fue una, una muchacha, una chica que se había levantado un día y le, o sea, tenía una parálisis en un lado del cuerpo. Y bueno, la chica va con muletas y tal, y se había recorrido un camino de la hostia nada más que para vernos. O sea, y se quedó flipando con nosotros y de hecho nos dijo que el disco se lo ponía en la rehabilitación. O sea, que le ayudaba mucho a, a volver a caminar y tal, y pues claro, eso para mí fue... Fue bastante emotivo, fue el rollo de, mira, o sea, he pasado un cojones en el avión que te cagas, porque me da miedo volar. Sí, sí. Lo he pasado fatal, o sea, voy a dormir sin almohada, que dormir sin almohada aquella noche, pero... pero me va de congelado, pero... exactamente, con el culo congelado. Y más frío que la comunión del Yeti, pero me da, me da igual, me da igual porque, joder, digo, tú has venido y me has dicho esto, o sea, que... O sí, sea, me, me tuve que dar la vuelta, se me callan las lágrimas y todo. Eh, no queda muy truco, se me callan las lágrimas. Es sí, sí. no, sí, sí. sí, verdad, a más nos va explicar el, el caso de que justo eh, un día antes iba a volver a sentir la sensibilidad a las camas y tal, y que se estaba muy contenta por eso, porque si no, hagués tenido mucho más difícil para poder, poder venirnos a ver. Y por nosotros, va a ser, ostras, un, un puntazo De hecho, yo, yo sigo en contacto con ella, por pues, el Facebook y tal, lo con ella de vez en cuando. Eh, realmente es algo muy bonito, pero como tu música te une a, a otras personas. Es de esta manera, ¿sabes? de esta manera, que bueno la música sirve para muchas cosas. sí Bueno, no sé si para curar, pero al menos nosotras nos cura de la rabia que portamos a su obra, seguro. Y cosa graciosa, pues que normalmente... No me acuerdo. Mira, yo me recuerdo una con el Sabat, los japonesos. Que justo cuando andábamos a hacer una versión de los Venom, el Welcome to Head. O sea, el batería va de d'unas cuatro de i just em en van desenxofar l'Ampli. I començava jo la cançó i va quedar la penya com... El fotògraf pa allà darrere, saps, que havia de desenxofar I jo, vinga, em va. dius, soy un cabron, no? I jo, vinga, va, que va, enxofa l'Ampli. Vale. Quins són els plans futurs de Grècia? L'octubre estarem a la sala Bilborroc, de Bilbao, i al novembre estarem a la sala Ramataz 2, eh, obrint per Wasp. Doncs a nosaltres només ens queda agrair-vos aquest temps que ens heu dedicat. de molta sort amb, amb aquest àlbum, amb els propers que vinguin, amb els concerts que teniu. I només ens queda demanar-vos una salutació pels oients del Cali Metal. Bueno, doncs Moltíssimes gràcies pel, pel, pel teu temps, per, la, sí, per aquesta entrevista. Fa temps, fa temps que em persegueix, saps? I mai troba el moment. I avui ha vist que hi havia el concert i, oh, i els pillo, eh? Hi ha vingut només Feta. per pillar-nos, eh? Sí. A todo aquel que quiera perder un ratito escuchando las gilipolleces que decimos, muchas gracias, de verdad. Eres un crack, el disco bájatelo, balón o sea, pues tiene muchos usos, puede usarlo de posa a vaso, para pantalón las palomas en el balcón. Para cortar la pincha también. Exactamente, el disco lo puede usar para lo que sea, pero róbalo, a nosotros no, pero haz lo que quieras, pero tenlo. <risa> y bueno, tenlo. por último, envía una una, una abrazada a la agenda de Akali Metal y muchas gracias. Amig de l'entrevista hem pogut escoltar el tema que dóna nom al seu segon disc, el biòcrasi, per acabar amb un dels temes que interpreten en directe aquest potent Chemical Slavery. La veritat és que la banda, després dels dos canvis en la secció rítmica de bass i bateria, ha pujat un esglau en qualitat musical i de directe, també. I si mai no els heu vist damunt d'un escenari, nosaltres us recomanarem molt que ho feu. Ni que sigui una vegada. Ni que sigui una vegada, perquè realment valen molt i molt la pena. Si ho voleu fer acompanyant els fantàstics i clàssiquíssims UASP, pel proper 13 de novembre a la sala Razmatat 2. Doncs ara vaig anunciar una cosa que em fa molta... molta tenia moltes ganes de, de tornar a anunciar una cosa d'aquestes. Ho sé. I hi ha moltíssima gent que ho està esperant. La banda liderada per Tobias Samet, el Zed estarà inicis de novembre en una minigira per Mèxic, Brasil i Argentina, per tot seguit tornar a la seva natal a Alemanya i acabar l'any amb una sèrie de concerts al seu país. Després d'això, és molt possible que estiguem un temps sense sentir parlar d'ells, ja que la setmana passada es va fer públic que el cervell de Samet s'ha començat a centrar novament en una nova edició del seu projecte, Macro Projecte, Avantàcia. Com es va desvetllar el passat 24 d'octubre, per la propera primavera s'espera una nova Òpera Rock de Samet i tots els seus convidats, que seguiran els passos dels primers dos discos anomenats The Metal Opera i els tres següents, una trilogia englobats dins de la The Wicked Trilogy. El que no sabem és si el nou disc serà la primera part d'una saga o simplement una nova edició. Això mai se sap, Això... fins que uh, Tobias Samet no creï, no ho sabrem. <ríe> Això ens haurem d'esperar una miqueta. Uh, si Tobias compleix la seva promesa després de l'edició d'aquest nou àlbum, encara en quedaran quatre per fer. ja que ell mateix va dir que editaria deu discos, amb avantàcia. Per nosaltres com se'n si fa 100. Sí, sí, per nosaltres que no es talli, eh? Que vagi fent. Perquè no tot... cal que es posi un límit, tampoc, no, eh? No, no, tot, tot obra d'avantàcia és una obra mestra. Doncs des del The Wicked Symphony del 2010, dins del The Wicked Trilogy... Anem a un tema, un tema que per mi és boníssim, això es diu Scales of Justice. tu a Vantàcia i em quedo sense paraules. Ja està, no diràs res més? És que què vols que et digui? Doncs passa el següent. Tot bé, per l'any 2013, principis, nova edició de Ventàcia. Fantàstic. Fantàstic. Això l'esperarem amb canaletes. El, el, el, el, el, el, el somni de molts. Ai. Entre ells i jo. Doncs jo t'hi d'endavant, perquè l'any 1990 es formava a Bradford, al Regne Unit, My Dying Right, una de les bandes pioneres del Dead i Doom Metal. Juntament amb gent com Paradise Lost, Tana Fema o Catatònia El passat 15 d'octubre van editar l'11e treball d'estudi Sota el títol de A Map of all, all Our Failures Amb només 8 temes Però hem de dir que no patiu Perquè el disc dura... Bé, bueno, tenen una mitja d'uns 8 minuts cadascun Dura més d'una hora 8 <ríe> temes, temes més, més, de més, de més, de, més de 60 minuts no bueno, està Bé, està bé, està bé doncs, segons paraules, de la banda, els temes es centren en la religió, la passió, l'amor i descriuen el disc com una demolició controlada de totes les esperances. Osti, tu, que fosca, eh? Que, és que això. maco, <laughs> que tendre, tot. Té un i duret. Doncs, anem a escoltar el tema més curt del disc, que no l'hem triat per res, simplement hem triat perquè ens ha agradat. Per, per fa, sí, perquè ens ha agradat i, i per falta fa, de sí, temps. Sí, sí perquè no, tenim, no podem posar temes de 8 minuts, ho sentim molt. Posem aquest tema, que dura uns 5 més o menys, aquest porta per títol de Purest walls. in the night that Co was there. El moment friki Doncs sí senyors, perquè tot s'acaba en aquesta vida hem arribat al moment friqui de la setmana Sí, però s'acaba el programa S'acaba el, no? no? el, o sea, el programa, res El programa d'aquesta setmana, la setmana que ve, tornem, no? Però avui s'acaba i ens ho passant molt bé Sí, no? L'última cançó ha sigut molt alegre i m'ha agradat molt <laughs> Doncs jo faré que t'ho passis millor Vinga, va Perquè avui porto un tema dedicat a totes les noies Ai. Perquè sé que en la vostra joventut veu tenir una boy band preferida. Jo sóc rara, perdoneu. Tu seràs rara, però moltes, rara. Noies, moltes noies segur que el tema d'avui el coneixeran. Anem a parlar de Paragon, una banda alemanya de power i speed metal, formada a l'any 90 en Burg. Liderada pel guitarrista Martin Christian, és una banda que no ha tingut sort amb les discogràfiques ni amb l'elecció de membres, ja que amb el temps que porten en actiu, amb alguna que altra aturada pel mig, han canviat un munt la seva formació. Després de vuit discos editats, la banda va voler promocionar el seu nové, l'Screen Slaves de 2008, editant mesos abans un EP amb el single homònim del disc, dos temes en directe, una versió del Die by the Sword, The Slayer i una versió eh, d'un tema, d'una boy band, com dèiem, una boy band americana, els Backstreet Boys. Això és el que feien les fans, no? Això és el que feien les nenes tontes d'aquella època perquè en aquella època, diem que ja existia Metallica, Iron Maiden... Jo havia escoltat algun tema de Backstreet. I... Doncs. Veus, veus, Sempre veus no havia pensat sabia. que les nenes que els agradaven eren tontes, però, però, però algun tema havia escoltat. escoltat. escoltat sí. i, quan, i, I reconeixeu que <laughs> més d'un escoltava en aquella època els 40 criminales i, sí. i eren número 1. Sí. Abans que parlàvem al clàssic de ha dit Parple, que no va arribar mai al número 1, doncs aquesta gent sí que ha arribat. És trist és molt trist. Sí. Doncs una banda que he de dir que si creieu desapareguda editarà disc el proper 2013, Backstreet Boys. Per tant, ja sabeu, eh? ja sabeu, el proper any Backstreet Boys a punta pala. Eh, no us el podeu perdre, eh, aquest disc. El tema escollit eh, pels alemanys per versionar va ser editat originalment l'any 99 dins del disc Millennium, que va trencar ventes. Totalment, totalment. Va entrar al top 10 de les llistes de més de mig món nosaltres fotem el can ja, amb els Backstreet Boys versionats Perquè vols, eh? Jo hem quedat una estona més. Sí, jo feia una hora més de programa, però les emissores no ens sembla deixen. Sembla que no. Sembla que acabem aquí. <ríe> per tant, Ariadna, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu una setmana més i a tots els que esteu a l'altra banda. Doncs nosaltres marxem amb el tema. Una cosa okay, que n'hem dit. Què? La setmana passada vam fer un concurs i tenim els dos guanyadors. És veritat. És veritat, moltíssimes gràcies per participar. Clar que sí. I esperem en breu poder fer alguna poder altra fer més coseta. Poder fer més concursos, perdó. Sí, no, concertos vosaltres al moment. O pel que sigui. O pel que sigui. Nosaltres marxem. Sí. Escolteu-nos a través des d'on us vingui gana. Seguiu-nos per on vulgueu. Pel blog, pel Facebook, pel mail, per el que vulgueu. Ja sabeu com posar-vos a contacte amb nosaltres. I nosaltres, com dèiem, marxem amb aquest Larger del Life. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu.